Haideți să ne amintim unde am rămas data trecută cu povestirea noastră. Jenny este pur și simplu încântată de noua ei micuță prietenă. Familia Milton se pornește spre casa lui Rosemary, unde îi așteaptă o surpriză. Rămâneți alături de mine să descoperiți ce surpriză au avut ei. Acest copil era o fetiță înaltă și subțire, îmbrăcată cu o rochiță frumoasă albastră și în picioare cu sandale albe. Părul blond îi cădea în bucle ușoare pe umeri, iar dintr-o față vioaie cu barbă mică și ascuțită priveau doi ochi mari și cenușii. Drăguță își zise în mătușa, Rosemary și se apropie mai bine de ea ca să se împrietenească. Genii întoarse o privire îngrijorată spre mătușa ei și o întrebă. Ce are fetița? Eu i-am arătat broșa mea frumoasă, însă ea privește mereu înainte." Din păcate, ea este oarbă, Jenny,” răspunse mătușa Rosemary blând. Aceasta nu înseamnă că nu te poți juca cu ea, numai că trebuie să-i dai jucăriile în mână ca să le poată simți și să-i permiți să te pipăie pe tine." În afară de aceasta, dacă tu îi și cânți ceva, o să te îndrăgească îndată. Ea apucă mâna chinzei și o purtă ușor peste fața și părul lui Jeni. Uite așa face chinza cunoștință cu oamenii, îi explică mătușa, după care se îndreptă spre părinții ei, care tocmai ieșeau din hotel. Dar înainte ca să poată zice ceva, Jeni apucase mâna mamei sale și o privi cu lacrimi în ochi. Ea este oarbă, mamă! Șoptii jenii, oarbă, ca și copiii de la sărbătoarea de Crăciun. Nu face nimic, o mângâie mama. Ea arată foarte fericită, iar noi, cu siguranță, o să găsim prin lucrurile noastre un cadou pentru ea. Acum vino să vedem unde locuiește tanti Rosemary. Au mers împreună de-a lungul pieței cei mari înainte, iar jenii cu Kinza în urma lor. Geni era așa de ocupată cu noua ei tovarășă de joacă, încât nu dădea importanță noului mediu înconjurător. Se simțea mai fericită ca niciodată în timpul acestei vacanțe. Ori de cât de mult o iubeau părinții, ea nu se simțea bine decât cu camaraz de joacă de vârsta ei sau mai mici de care să poată să aibă grijă. Genie avea acum 10 ani și era prea mare ca să se mai joace cu păpuși. Toate animalele ei preferate, care îi lipseau acum, rămăseseră acasă în Anglia. Însă o fetiță oarbă de trei ani, cu părul creț, era și mai frumoasă decât un oarecare prieten cu patru picioare. Așa ceva drăgălaș nici n-a visat măcar. Acum ajunseră la străduța laterală îngustă, unde locuia mătușa în răusmerii. Verișoara ei se abținea de la vorbă, și-și dădea toată o să nu privească cu ochii îngroziți copiii ce săreau pe strada pietruită și pe bătrânul cerșetor în zdrență, ce stătea cântând în pragul unei case. În cele din urmă se opri. Pe fața ei se putea citi o vădită expresie de dezgust. Când Rosemary se apropie de ușa ultimei case ca să o deschidă, văzu pe pragul casei o femeie săracă ce bloca intrarea ținând la piept un copil învelit în zdrențe. Rosemary vorbi cu femeia, iar aceasta dădu zdrențele la o parte și scoase la ivială un sugar ce părea fi numai piele și os, bolnav și epuizat. Doamna Milton întinse mâna ca să oprească pe Jenny, însă era prea târziu. Uitând tot ce este în jurul ei, păși înainte și se aplecă deasupra făpturii chinuite împreună cu mătușa Rosemary. Genii, porunci mama, Vino încoace imediat. Genii însă nici nu se mișcă din loc. Cu măhnirea dâncă în ochi, întrebă încet. Trebuie să moară? Nu știu, să sperăm că nu, răspunse mătuja Rosemary. Dar vină înăuntru femeie. Ea deschise ușa, conduse femeia în camera de tratament și o pofti să ia loc, în timp ce ea se ocupă mai departe de musafirii ei. Între timp, în sufletul doamnei Milton, se petrecu ceva curios. După ce i-a trecut, spaima din cauza făpturii amărâte de pe prag îi sări în ochi fața femeii. Ea avea trăsături tinerești, răbdătoare, obișnuite cu suferința, iar în ochii ei negri frumoși sclipeau rază de speranță în timp ce-ai întinse sorei copilașul. Doamna Milton se văzut dintr-o dată pe ea însăși, cum ținea în brațe pe micuța Jenny într-o zi, când aceasta era bolnavă. Dacă ai fi luat în considerare, nu exista o deosebire chiar așa de mare între această femeie și ea însăși. Aici era o mamă iubitoare cu copilul ei bolnav. Câtă durere interioară sau chiar disperare se ascundea sub masca liniștii și a resemnării. Doamna Milton se întoarse către verișoara ei și o rugă. Rosemary, nu te îngriji de noi. Ne putem descurca și singuri. Ocupă-te tu de acest copilaș. Rosemary ezită o clipă, apoi spuse. Veniți sus în sufragerie. Acolo totul este pregătit. Apa pentru cea este deja fierbinte. Cât de surprinși erau oaspeții. Nu gândeau că pe o străduță așa de murdară să găsească o casă așa de confortabilă, împodobită cu tablouri și flori, în care îi aștepta o masă festivă aranjată. Rosemary îi invită să se așeze pe scaunele, le scunde și le turnă ceai în ceșcuțe. De fapt, este nepoliticos din partea mea, spuse ea, însă doresc într-adevăr să mă scuzați pentru vreo jumătate de oră. Trebuie să știți că o cunosc pe femeia aceasta. Ea a pierdut patru copii. Acesta este ultimul pe care îl mai are. Jenny își vârâ mâna între mătuși și zise: Eu merg cu tine. Nici într-un caz, Jenny, sări mama în apărare. Vino și așază-te, vom bea ceaiul împreună. Jenny, pentru o clipă, își și din fire. Eu vreau să merg, strigă ea. Vreau să mă uit cum se face sănătos copilul. Nu-mi trebuie ceai. Spune, mătușa Rosemary, că eu am voie să merg. Aceasta este doar casa ta. Tată, spune și tu că pot să merg. Mamă, tu ai putea... Tatăl i interveni intervenit de urgență prin aceea că întrebă. Ce are copilul? Are ceva contagios? Nu cred, răspunse mătușa Rosemary. Nu l-a mai văzut și altădată. Suferă de subnutriție și îngrijire falsă. Dacă Rosemary este de acord, eu aș lăsa-o să plece, Elisabeta, spuse tatăl. Oh Când Jenny triumfătoare părăsi camera, el se adresă soției lui cu un ton plin de dragoste. Noi trebuie să o lăsăm pe Jenny să ajute atât cât poate. Îi prinde bine și sunt convins că Rosemary este destul de cu judecată și nu va lăsa în atingere cu cazuri contagioase. Să zicem că așa ar fi, consimție Elisabeta, după care suspină adânc. Ah, dacă Jenny ar avea și alți frați mai mici! Între timp, Rosemary, împreună cu nepoata ei, se apleca asupra copilului bolnav, în timp ce mama lui, istorisi povestea vrednică de compătimit, în legătură cu sărăcia ei, în alimentația greșită. Aproape că era prea târziu să mai poată să-l ajute cu ceva. Dar cine mai știe? Poate că mai există speranțe. Mătușa Rosemary lua copilul în brațe și se adresă lui Jeni. Dute și-a ceașcă o linguriță și puțin zahăr de pe raftul de deasupra sobei. Jeni se dusă repede și rezolvă totul cu multă îndemânare. Acum adu-mi căldarea cu apă. Jeni într-o clipă execută porunca. Mai dă-mi, te rog, tabletele albe ce se află pe raftul de al treilea de acolo. Porunci mătușa mai departe, cu o înfățișare gravă încât Jeni nu se simțea bine deloc. Ea era obișnuită să fie admirată de toți. Însă acum avea sentimentul neplăcut de parcă mătușa ei îi dezaproba comportarea în orice privință. Clătește acum ceașca și lingurița cu apă fierbinte, zdrobește o tabletă, amestecă cu foarte puțină apă. Dăm mi sticluța aceea. Genii uită izbucnirea de mânie, uită pe mătușa, ba chiar pe sine însăși, îngenunchie pe rogojină și rămase nemișcată privind cu atenție la copilul ce scotea sunete curioase la încercarea de a înghiți medicamentul. Picătură cu picătură, conținutul dispăru, iar copilașul nu l-a vomitat. După aceea, a putut să înghită câteva lingurițe de sirop cu zahăr, iar mătușa Rosemary îi explica mamei în limba arabă că timp de o oră va trebui să-l țină liniștit pe copil, apoi va încerca încă o dată. Trebuie să se facă sănătos!" Șoptii jenii, trebuie, trebuie neapărat. Iar acum, mătușa rosemary răuzmerii făcu un lucru la care jenii nu se așteptase. În afară de biserică, ea niciodată nu mai văzuse așa ceva. Mătușa rosemary arătă cu mâna spre un tablou ce târna pe perete și care reprezenta pe Domnul Isus, care ținea un copilaș în brațe. Ea vorbi explicându-i femeii cine era Domnul Isus apoi puse mâna pe umerii ei și se rugă pentru copilul bolnav. Jeni nu putea înțelege ce spunea, însă își dădu seama că era o rugăciune, pentru că mătușa ținea ochii închiși. Jeni aruncă o privire piezișă spre tablou și văzu înfățișarea copilului, ce părea să simți bine în brațele lui Isus, exprimând un sentiment de siguranță pentru copilașul din brațele mamei și se gândi, M-ar prinde mirarea dacă i-o fi de vreun folos rugăciunea. Apoi murmură cu glas mai tare în timp ce se a deasupra copilului. Cu siguranță se va face sănătos. În acel moment pleapele micuțului tremurară și el deschise ochii. După aceea n-a mai fost nevoie de alte planuri de vacanță, căci Genia anunță cu toată hotărârea că ea vrea să rămână în oraș până va veni timpul să se întoarcă din nou în Anglia. Ea o va îngriji pe Kinza, iar în fiecare zi o va ajuta pe mătușa Rosemary la tratarea copiilor bolnavi. Domnul Milton zâmbi pe sub mustață și se întrebă în sine ce-ar fi voit să facă în acest colț uitat de lume. Doamna Milton suspină îngrijorată și insistă asupra faptului că Jenny trebuia să facă gargară de trei ori pe zi. Jenny, însă era pur și simplu pierdută, iar mătușa Rosemary era peste măsură de fericită. Din punctul lor de vedere, planul de vacanță nu mai lăsa nimic în plus de dorit. Era duminică după amiază. Afară de ora femeilor când mamele veniseră să ia parte la discuții, nu mai venise nimeni la tratament. Jenii sosii tocmai când femeile își luau rămas bun. Ea se uită în urma lor, privindu-le cum coborau încet pe stradă în jos, cu copilașii legați în spate. Aceștia erau ascunși sub veșmântul alb, ce-i acoperea din cap până în picioare. În timp ce jenii fugea prin casă, zise, „Arată ca niște cămile cu cocoașă! Îți vine să crezi că micuții se sufocă așa înveliți! De ce nu au și ei cărucioare de copii ca alți oameni?" N-au cu ce să cumpere cărucioare de copii, răspunse mătușa Rosemary zâmbind. Însă desigur că aceasta nu este o metodă bună de a transporta copiii. O mulțime dintre ei au plămânii slab dezvoltați din lipsă de aer proaspăt. Sunt sigură că ai observat cât sunt de palizi. Și slab și murdar și cu bubițe, completă Jenny, strâmbându-și năsucul. Păcat că nu sunt mai mulți oameni ca tine care să le învețe cum să și îngrijească copiii. Știi ceva, mătușică? Eu m-am gândit bine la toate. Când am să fiu mare, și eu vreau să devin misionară. Atunci voi veni în țara aceasta și o să fac o policlinică, ca să-i fac pe toți oamenii sănătoși, exact așa cum faci tu. Găsesc că lucrul asta este atât de frumos. Mătușa Rosemary privi lung spre fața arsă de soare a fetiței, ce se uita la ea cu atâta încredere și într-un târziu zise – Jenny, tu nu poți niciodată să devii misionară fără ca mai înainte să experimentezi ceva foarte important. – Cum așa? Doar eu aș putea învăța cum să îngrijesc pe bolnavi și sugari. Mai mult nu trebuie să pot, nu-i așa? – Eu cred totuși că Da. Însă aceasta nu-ți pot explica aici dintr-o dată. Vină să împachetăm câteva tartine, pâine cu unt și să mergem în grădina castelului. Acolo putem vorbi despre asta. Cu siguranță că și chinza este trează deja și ea merge cu plăcere în grădină. O, oh, ce bine! Știi, am întrebat-o pe mama în mod special dacă pot rămâne la ceai în cazul în care tu mă inviți, strigă Jenny, coborând treptele pentru a ajuta la pregătire. Aceasta a fost foarte prevăzător din partea ta," îi zise mătușa Rosemary. Vrei să o îmbraci pe chinza în timp ce ung pâinea? În câteva minute sunt gata." n durat mult și mătușa Rosemary, Jenny și chinza mergeau prin piața adormită, îndreptându-se spre poarta veche, în zidul orașului, care era pe jumătate de rămată. Jenny ducea coșul cu mâncare, iar Kinza mingea de gumă. Discutând cu voioșie, au ajuns la treptele grădinii. Intrând în grădina veche singuratică, ce data de sute de ani, discuțiile încetară. Chinza se opri și respira adânc. Perdelele mari de iasmin și glicini atârnau în jos, pe ziduri. Genie este captivată de munca pe care mătușa ei o are în îngrijirea bolnavilor. Însă, pentru a deveni misionară când va fi mare, mai este nevoie ca ea să aibă parte de o experiență. Mătușa Rosemary îi va explica despre aceasta în episodul următor. Dacă și voi vă întrebați despre ce experiență este vorba, vă aștept data viitoare să aflați. Pe curând! în lumea captivantă a cărților.